Ago jentzuleak. Atzo goizean, eskual ikrati hauetan, eskual hiri gunean txortzeko duten talde politiko behiaz mintzoen zondut peio etxeleku. Bere eranetan ez da politikan profesionala. Nahi diotean kontsola dadila ahasuntza ari dela. Kalakan ejestasunak ditu. Argiki eta petiorik gabe ari da. Hor ez gain, azken urte hauetan, politikan egiten dituen urratxak biziki honak jolatzen ditut. Kanboko autetsi izaitetik, Erobi Lujalde Eremuko erreferente izandatua datua izan da elkargoan. Uniesker, behar orduan, eskualiri elkargoa kritikatzeko paradak izan ditu. Gainerat, Eajotako Ipar Buru Batzarriko presidente izeiteak ere, postura bat gehiago emaiten dio. Beraz bai, jadai bilbidea beratxa da, fite ikasten duen batendako. Baina talde berri unekin egin urratsak zauzkit paregabeak. Badakigu, peiok bultzaturik osatu dela taldea. Bainan ez da peioren taldea deitzen, ez, elgarrekin herriaren du izena. Bikain. Nor izen horrekin desadoztasunean izaitena alda. Autetxiaren izaiten, herriaren eta herritaren biziaren kudeaketa implikatzea dela dik definizioa. Bai, izen autu ona. Ondotik talde behia opozizioan ez kokatzea. Haraberako jajera ez ukeitea ez da erretsa. Mainan ontsada lehen hitzetan hori egoitaraztea. Politikan uhun nahi duen oro hola ari da. Barnetik gauzak hobetzen hartzeaz baino berezi zerbait kritikatu panoraman lekubat egiteko. Gero talde politikoetarik bazter. Hori ere gaur egun modan den egiteko manera bat da. Talde klasiko zehar eta libre kachik biar gabekoak baliste bezala. Elkartu talde bat bezala, umore honean, elgar ulertzen girenean artean. Nolazez, bahnekaldea, ikikipien eta ahantzien botzera maileak ertzea. Hau ere, funtsezkoa. Impresione sendimendu hori hain da ez baliatzea domenialiteikela. Gainera, elkarguaren inbil moldeak kritikatzea ez da zeila, jendeari oiartzun egiten dio. Biba. Atera bideak proposamenak gero ikusiko, instituzioko giak eskutan ukan ondoan. Eta azkenik lehendakaritzako postua bekistatzen duen galdeari, etzen beste erantzunik eman behar. Ez dut ikuspegi ohtarik gure desmartsa ikusten. Oso ona, Santzapixka batekin hautagai bat proposatu beharko denean lagunek pusatuko dutela hegaitenhalko du. Ez peio, zutan konfiantza jak ez zira geizkiari. Eztakin norat joan nahi duzun, behinan helgergizketako zure azken hitzak nire egiten ditut. Geroak ejanen zer gertatuko den.